Des del districte de Santa Andreu de Palomar, Ràdio Trinitat Vella. 91, Fances, FM. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Fana 24 hores. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. La campanya de rebaixes d'hivern va quedar oficialment inaugurada ahir malgrat els avanços de descomptes per part d'algunes cadenes a divendres passat. Possible aquest any donada la suspensió de la llei catalana per part del Tribunal Constitucional. El petit i mitjà comerç calcula que aquest any hi haurà més vendes que l'anterior i que la facturació arribarà als 850 milions. Tot plegat gràcies a la tendència iniciada als últims mesos de més de consum. Si la campanya de Nadal ha anat bé, les rebaixes aniran bé, predeien ahir fons d'un gran grup comercial. El consumidor acostuma a tenir un comportament de continuïtat i per això, quan un Nadal baixa les vendes, durant les rebaixes baixa la facturació. Mentre que s'hi pugen per Nadal, durant les rebaixes també augmentaran. Aquest any el Nadal ha estat bo, amb un creixement de les vendes del voltant d'un 2%, segons la patronal de les botigues petites i mitjanes, la Confederació de Comerç de Catalunya, CCC, i per això des del sector s'espera una bona temporada de rebaixes. Ahir el matí, a primera hora, ja estava tot preparat a les botigues de Barcelona per donar la benvinguda als clients, malgrat que les cues d'anys enrere es veuen només en pocs establiments i els consumidors acostumen a repartir-se en diferents locals, buscant les peces desitjades. El perfil també és diferent. Mentre que esperaven davant del cort Inglés de la Plaça Catalunya eren senyores de mitjana edat, el Zara de Passeig de Gràcia eren joves i fins i tot adolescents. La majoria de les botigues ofereix descomptes d'entre el 20% i el 50%, encara que en comptades excepcions es poden trobar rebaixes de fins al 70%. Les patronals avisen que les verdaderes rebaixes, amb tot tipus de peces i talles, s'acabaran diumenge, dia de botigues obertes, i que el cap de setmana serà dels més multitudinaris de l'any. Després ja quedarà poc gènere per vendre. Doncs d'aquesta manera, donant vos la benvinguda a aquest nou any 2015. Comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'AFM, això és tot un poble, que us parla d'acompanyar. acompanya Gemma Hermoso, el tècnic, el Lucas i el Pau i en Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 I comencem parlant de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, que ens informa que fa vuit anys i mig de l'aprovació definitiva del planejament a les casernes. L'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar ens ha fet arribar el següent comunicat. El dia 1 de desembre de 2014 va fer vuit anys i mig de l'aprovació definitiva del planejament a les casernes. Un altre... Perdó... Perdoneu. Un altre any considerem una vergonya que no s'hagin ni començat a construir els mil habitatges protegits pendents. També que només s'hagin acabat tres dels equipaments previstos de la dotzena que hi ha d'anar. En el cas de l'equipament sanitari, el cap de casernes ha servit per repartir en el territori els serveis que ja hi havia al de la Meridiana, però no per ampliar el servei ambulatori. Doncs aquest mateix comunicat de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar també informa que els equipaments previstos i pendents són, a hores d'ara, l'escola Bressol, residència per gent gran, poliesportiu, centre cívic, albert de joves... També queden pendents els diferents tipus d'habitatges protegits, la zona verda i equipaments que falta determinar. Segons el propi projecte de, la plan de planejament de l'Ajuntament, tot plegat havia d'haver estat construït en quatre anys. Cal recordar que alguns dels equipaments que havien de donar resposta a necessitats que ja eren urgents quan es va aprovar fa 8 anys i mig. Actualment, el Consorci de la Zona Franca ha donat permís per diferents usos temporals, com les defilades militars de l'Hermandat d'antigos caballeros legionarios. Des de l'Associació de Veïns creiem que no toca parlar d'usos temporals, sinó dels usos definitius, i menys d'aquest tipus. Una bona opció seria arranjar part del solar, per ser usat com a parc. Doncs avui tenim un immens solar de 100.000 metres quadrats buit i amb molt mal estat amb algun equipament entremig. Una situació que pensem, pensen els veïns, que no es pot acceptar. Per això exigim al propietari i al Consorci de la Zona Franca que arranji el solar i a l'Ajuntament i a la Generalitat l'inici de les obres immediatament dels habitatges protegits i dels equipaments pendents, prioritzant l'escola Bressol i la residència de gent gran no més retards a les casernes. Així acaba aquest comunicat que ens han fet arribar des de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma. També tenim d'altres informacions a comunicar en el dia d'avui. Per exemple, comencem parlant del Govern espanyol que aprova les obres del nou col·lector de la Sagrera. El Consell de Ministres ha autoritzat a DIF a licitar les obres de construcció del nou col·lector de la Rambla Prim que adonir Sant Andreu amb la Verneda, per sota de totes les vies. Les obres tenen un pressupost de 19,5 milions d'euros i són necessàries per continuar avançant en la construcció de la nova estació de la Sagrera i la urbanització de tota la zona. El nou traçat del col·lector té una longitud total de 493 metres dividits en quatre trams. A la part de Sant Andreu connectarà amb les clavegueres dels carrers de l'11 de setembre de la Riera d'Horta i de Josep Soldavila a través de les estructures que Adip ja ha construït. En la canalització procedent de 11 de setembre, està previst el tancament de la conducció paral·lela existent, és a dir, el bypass, després de creuar la plataforma ferroviària. El col·lector anirà per sota de la rambla prim fins connectar amb la canalització existent al carrer de Santander. Es preveu que les obres del nou col·lector que inclouen els corresponents pous de registre amb burnals i canalitzacions secundàries durin uns 13 mesos. A la reunió de l'octubre passat amb l'Ajuntament de Barcelona, la ministra de Foment, Anna Pastor, es va comprometre a licitar-les abans de finals d'any. Un termini que cadif ja difícilment podrà complir. En tot cas, la construcció del nou col·lector és un pas endavant cap a la construcció de la nova estació ferroviària de la Sagrera i la urbanització de tota la zona, que avança des de fa anys al ralentí per manca de finançament per part de l'Estat. A hores d'ara, totes les administracions implicades estan pendents de trobar capital privat que hi ajudi amb la construcció d'un centre comercial a l'estació. La previsió és que tot plegat pugui estar enllestit al 2019, tot i que aquest termini s'han de realitzar en diverses ocasions. Anem ara cap al barri de Congrés Indians. Parlem de la transformació del canòdrom que està, sembla ser que estarà enllestida aquest mateix any 2015. L'Ajuntament invertirà 1.566.044 euros en les obres d'aquest equipament públic, que acollirà un centre de talent creatiu. Es preveu que les instal·lacions estiguin en funcionament aquest any 2015. El planejament contempla la restauració de l'edifici catalogat i la recuperació del conjunt arquitectònic original, adaptant l'edifici a la normativa vigent. A més, es realitzarà l'ampliació d'usos incluinti la categoria d'ús cultural, tot i que es manté l'ordenació de l'edifici i la qualificació com a equipament de titularitat pública. El nou espai serà un equipament de nova generació que connectarà les aptituds creatives i la capacitat d'innovació de la indústria cultural amb el teixit empresarial. El Canòdrom aspira a convertir-se en una plataforma de projecció del coneixement per una posterior posada en valor i assamant al mercat. Si sí, podran elaborar projectes amb un èmfasi especial en el coneixement del talent creatiu, treballada de manera col·laborativa amb emprenedadors i comptar amb l'accés a recursos competitius i fons europeus. I del barri del Congrés ens anem cap al barri de Baró de Viver, perquè avui, precisament, es publica el resultat del sorteig de 34 parcel·les d'hort urbà a l'hort Baró de Viver. L'Ajuntament continua el procés per a l'adjudicació de 34 parcel·les d'hort urbà a l'hort de Baró de Viver i la creació d'una llista d'espera oficial per a tots els interessats residents al districte de Sant Andreu. Avui es farà pública la llista d'admesos i el 23 de gener la llista d'adjudicataris. Hem de dir que les parcel·les seran adjudicades mitjançant un sorteig públic de la llista d'admesos. El reglament de règim intern i de funcionament dels horts urbans es podrà consultar al tauler d'anuncis de l'OH, és a dir, l'oficina d'atenció al ciutadà del districte. Més coses a comentar-vos. Doncs, uh, si ara acabem de passar el Nadal, doncs una altra cita important per començar l'any és els Tres Toms de Sant Andreu. I hem de dir que comença a Sant Andreu la celebració de Sant Antoni amb la cavalcada dels Tres Toms i també dels Tres Toms Infernals. Sant Andreu de Palomar celebrarà aquest dissabte els Tres Toms Infernals i l'endemà la tradicional cercavila de carruatxes i genets els tres toms infernals, és un espectacle pirotècnic, amb narració que ja fa més de vint anys que organitza la colla de diables, la satànica. Tot i que els Tres tombs es fan en molts més indrets de la ciutat, a Sant Andreu hi han arrelat especialment i es recorden el passat pagès de l'antiga vila. Ara, fa 23 anys, la satànica de Sant Andreu va idear els Tres tombs Infernals, un espectacle molt consolidat que ha donat una nova dimensió a la festa de Sant Antoni, ja prou mm, polifacètica. Dissabte al vespre començarà a la plaça de Can Fabra la representació dels tres toms infernals. Aquest espectacle de llum i música en viu explica la història del patró de la festa, Sant Antoni Abat. La llegenda diu que Satanàs el va tentar per fer-lo caure en algun dels set pecats capitals, però que el sant, ple de bondat, s'hi va resistir. Els tres tombs infernals van néixer com un correfoc que havia de fer tres voltes a un mateix itinerari, tal com es fa la desfinada de les cavalleries. Així va ser els primers anys, però després la festa ha anat evolucionant fins a convertir-se en un acte que és avui en dia. Doncs l'endemà diumenge, és a dir, aquest diumenge 11 de gener, es farà la benedicció tradicional de dels animals i la cavalcada. Les carrosses i carruatges es concentraran a dos quarts d'onze del matí al carrer de Sant Adrià i d'allà estan arrencarà la cavalcada. Hi participaran els llancers de la Guàrdia Urbana, la carrossa de Sant Antoniobat i un seguit de genets amazones i carruatges de tota mida. La benedicció d'animals i els tres tombs es faran cap a les 12 del migdia, en mig recorregut, a l'alçada de la Plaça d'Urfila. Molt bé, doncs d'aquesta manera només comencem el nostre programa d'avui, el que també mateix serà escultura una mica de música per tornar tot seguit amb més informació. Fins ara, benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge. Desplega l'equipatge I entre antics vestits de clown treu un barret vell No, que avui no s'omple de diners Que avui s'omple d'aigua somiadors, hi ha colors i colors. Hi ha un circ que se'n va i es queda. Com un príncep curiós, jo pensava que era la vida més vella. Hi ha un circ que s'estella de l'autèntica por, la cautela i l'error. Hi ha un circ que es mor, s'estella, se'n va i es queda. Tenim el riure a favor, gana rialla del món, que avança, que avança. Teixa que m'ha vist créixer. Llàgrimes als ulls. Hey! Hi ha un circ que mossega i amb les dents desmetlla la son i cada dia s'adorm, com si aquell dia fos al darrer. Hi ha un circ al carrer, som viatge i som germans. Hi ha un circ que dibuixa somiadors caminant per la corda fluixa. Hi ha un circ tresor que respira flaira de vida. Tenim el riure a favor, cada de rialla del món que avança, que avança. que m'ha vist créixer llàgrimes als ulls. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Ràdio Trinitat Vella. Doncs ja tornem a ser aquí novament per dir-vos que el dia 1 de desembre del 2014 precisament va fer 8 anys i mig de l'aprovació definitiva del planejament a les casernes. Eh, doncs estem esperant que es faci alguna cosa i perquè ens ho expliqui doncs tornem a l'altra telefònic al president de l'associació de veïns de Sant Andreu de Palomar el senyor Santi Serra, molt bon dia Bon dia, bon dia Doncs és així, no? Fa ja vuit anys i mig que es va aprovar però en aquests moments encara no tenim dubtes de què és el que es farà en aquesta zona Bé, hi ha un projecte que es va aprovar, evidentment, com hem dit abans però avui tenim un imensular de 100.000 metres quadrats, 8 uh -huh. en mal estat i només entremig algun equipament. Uh -huh. Jo no ho entenc, és, és, és que no es pot acceptar. Uh -huh. eh, I a més, a més brut, saps? Perquè uh -huh. nosaltres, eh, mira, i, i la vergonya, la vergonya de tot és que el dia 14 de desembre uh -huh. hi ha un aconseguiment de, lo de les casernes i sempre amb el mateix, ens, ens presenten Desenvolupaments, mm. i, i sempre igual. Aquesta vegada, per això, els mm. vam dir que l'Ajuntament havia comprat 41 habitatges a, a l'edifici aquest que hi ha de vivendes, que no s'ha sí. acabat, mm. de Recessa. Havia comprat 41 habitatges, dels quals 21 estaven adjudicats mitjançant sorteig a, a persones que estaven inscrits al registre, saps? Mhm. Mm 10 habitatges que estaven eh, adjudicats mitjançant la, la mesa d'emergència, per mm. exemple, persones desnonades, imagino que deu ser això i tal, mm. 5 habitatges adjudicats eh, a la comocatòria contingents especials, que són per, mm. persones, això ho deia, no, desnonades segurament, mm. o que estan soles, o en fi. I després diu que havien cedit, que estaven, no, que estaven preparant, un conveni, uns convenis uh -huh. eh, de cinc habitatges saps, només uh -huh. que, que anirien repartits de la següent manera dos habitatges a la Fundació Giubert i, i Figueres que uh -huh. és una, una fundació privada uh -huh. eh, és un programa de llotjament per a famílies cuidadores de persones malaltes uh -huh. saps, que estan desplaçades i que no tenen recursos, uh -huh. un habitatge a la Fundació Síndrome de Down per a alguna persona que necessita això un altre habitatge a l'Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament, desenvolupament Humà, uh -huh. que es veu que promou l'autonomia de les persones amb intel·ligència limitada i descapacitats intel·lectuals, uh -huh. i després l'altre habitatge la Fundació Privada, Via Clara, uh -huh. que té com a objectius la producció i defensa dels drets de les persones amb discapacitat. Bueno, anem sempre, si et fixes, a anar repetint la mateixa història. Sí. Diuen que hi han 20 habitatges més a l'edifici de Uh -huh. que en aquests moments estan treballant per arribar a una negociació per poder-los comprar però no se sap jo, encara millor estar això així d'aquesta manera saps. i llavors uh -huh. et diuen que um, tenen una promoció d'habitatge dotacional uh -huh. que serà a la, a la, a la parcel·la o la promoció C que seran 161 habitatges a l'A84 i a la J60 ja està i aquí ho hem tot això uh -huh. és el que ens expliquen en el seguiment de casernes. Uh -huh. I el que més, més fan enfadar és que d'aquests habitatges, uh -huh. dotacionals i tot això, llavors sí. inclouen eh, uns habitatges promoguts per ProHàbitat, que és, és una cooperativa formada per veïns, uh -huh. de veïns, eh, sí. que gestiona el Sogeur, que ja fa un any i pico que es van fer els sortets per eh, adjudicar aquestes 41 vivendes que hi havia molts veïns d'aquí Sant Andreu, que volien una vivenda inclús sense la Trinitat Vella. Uh -huh. Estan ara, s'està edificant això, estan tot just amb els fonaments, però això s'ho posen, afegeixen aquí com si fos una cosa promoguda per ells. Uh -huh. En fi, equipaments cap de fet, a part dels de la caserna dels Mossos i d'equipaments, de només hi han la, la caserna dels Mossos, sí. l'escola Eulàlia Bota uh -huh. i, el i el aquest soci sanitari que han fet nou, eh, Isabel Roig. Uh -huh. Però hi havia... Més... Estava pensat que s'han fins a 12, no?, d'equipaments? Sí, sí, no, més... no. És que n'hi havia molts d'equipaments. Estem... Uh -huh. I, a més a més, és que hi ha una altra qüestió, que, que necessitem una, una escola bressol de fa molt de temps. Bueno, quan... Quan es van, es van iniciar aquest projecte que es va apror, uh -huh. van dir d'aquí quatre anys això està de funcionament i rendiment que s'haurà acabat, perquè això ja és necessari, urgeix això. perquè hi ha moltes vivendes noves a la zona, hi ha molts matrimonis i parelles joves que és clar, és ara el moment de tindran fills, a on els col·loquem aquesta mainada hem d'ajudar aquestes famílies a que puguin atirar endavant, que tinguin una escola a Bressol a la vora i tal, bé, doncs aquesta escola a Bressol... Mm, encara no hi és. Que encara no hi és, però és que a més, per tindre, mm. aquesta escola a Bressol va a la planta baixa d'un d'un edifici d'editat que està pendent. Mm -hmm. però Llavors, no. digues, digues... Que no només es tracta de l'escola a Bressol, perquè segons el que, no, no. que tinc aquí apuntat, a Brassol, hi ha una residència per gent gran, un polisportiu... Això sí que és una prioritat. És, eh, hi va, un alberg de joves i, i uns equipaments que els diuen a determinar. Uh -huh. Poliesportiu com la cantonada del, del passeig de Santa Coloma. Uh -huh. Llavors falta l'escola Bressol, aquesta, més habitatge pendent. Uh -huh. Els equipaments també diuen a determinar el, en el carrer mm, Junoi amb, amb carrer Palomar. Uh -huh. El centre cívic està pendent. La zona verda està pendent que ja la podrien començar a fer i seria un espai que en vez d'haver-hi tanta porqueria com hi ha i mala herba si ja, ja tindríem una, una, una zona verda i estaria cuidada eh? perquè si es dius ja tenim un, un solar molt gran que és una, una zona verda que, que, que ja no hi ha porqueria eh? I, i, i ocuparia un espai que, que és una zona molt densa d'habitatge i allò seria una mica d'oxigenar aquell sector. Doncs no, està pendent. Diuen que els començaran ja. No m'ho crec. Llavors hi ha uns altres equipaments, més habitatges, també pendents, que estan a tocar de, del, de la, del pacient Santa Coloma de la casena dels Mossos. Una residència per gent gran també està pendent. I uns apartaments per gent gran que també estan pendents. En fi, que de tot aquest immens solar uh -huh. està vuit, només hi ha tres equipaments que s'han fet uh -huh. i prou, no hi ha res més. I segons, I, també eh, apareix en aquest comunicat ja un niu de rates i de brutícia que és impossible... Que... I menys, però és que això ja fa temps que els estem dient. Em uh -huh. sembla que amb vosaltres aquí a la ràdio ja n'havíem parlat, sí. que amb una comissió de seguiment havíem exigit precisament a l'Ajuntament que exigís al Consorci de la Santa Franca, que són els propietaris d'aquests solars, uh -huh. doncs els seus solars, que de la mateixa forma que exigeixin amb un propietari normal i corrent que té un solar sense edificar, que el balli, que el condicioni, que el netegi, que ho facin mm. també el Consorci de la zona franca, que són els propietaris allà. Diu, no, no, no ho fem, perquè com que de seguida segurament eh, començarem les obres, és això, ara seria una tonteria netejada i tal. Bé, total, l'únic espai net que hi ha, net de mala herba, però que mm. està tot igual, és, és allà on als Mossos hi va cedir un espai perquè poguessin aparcar, és allà on hi van els equipaments sí. i al, o sigui, on hi va l'alberg per gent jove eh? uh -huh. I, i allò pues, aniran tallar la herba perquè els seus cotxes puguin entrar i puguin aparcar mentre estan de servei uh -huh. i sí. a més eh, consta l'hermandat d'antigos cavalleros sí, sí, sí, sí. i amb aquest també l'hermandat d'antigos cavalleros regionaris que tenen un espai allà eh, immens també, uh -huh. eh, on hi van equipaments de determinats i, i a tocar amb el poli i a tocar amb l'escola Bressol, que té d'anar, i l'escola acabada, doncs allà hi ha els cavalleros legionaris que s'han arranjat aquell espai d'allà de Solar, que se'ls ha deixat, doncs amb, amb, per fer les seves desfilades militars, han tallat la malherba, han fet uns passos allà ben posats, amb banderes i demés, i allà, doncs, mira, fan les seves desfilades. I es veu, fa, es veu que facin alguna cosa, aquesta hermandat d'allà? On... Allà no fan, no, no, és que socialment al barri aquesta gent no, no aporta res, al no. contrari, és el contrari, saps? Mm. No I és això que... és, molt, és molt greu, uh -huh. que se'ls sí. llegui cedit un local, un, uns terrenys, i si es diuen aprecari, diuen, diuen la paraula aprecàric perquè diu que vol dia aprecàric, que se'ls incideix a l'espai, però que en 15 dies, que en el moment que vulguin fer aquests equipaments que van allà, se'ls dirà ja, senyors, tenen de marxar, els hi donem 15 dies perquè marxin, mm -hmm. saps? Vull dir, unes coses que, en fi, no, no. I, I clar, sí. i el que t'empipa és que mm. uh, sembla que, que nosaltres no hi siguem del tot, saps? Mm -hmm. Perquè t'expliquen coses i et van repetir el mateix, el mateix, el mateix, mm -hmm. I, i sempre estem igual, I, i bueno, i és que ara et parlo del, del més... Uh, el mes de desembre, qui va haver-hi aquesta comissió de seguiment? Uh -huh. però és que al mes de març hi va haver una altra comissió de seguiment, que ens van tornar a dir lo mateix, repetitivament. Uh -huh. I dius, bueno, però de què aneu? I per això, el que sí que hi ha, no tolerem, perquè nosaltres, cada any, que, que fem una nota, aquestes notes, les fem cada any, que, que no, no es fa res, que veus que no es fa res, i nosaltres hem insistint, anem insistint, i nosaltres no ens aturaran, nosaltres insistirem constantment que volem allò acabat com Déu mana que ja fa mm -hmm. molts anys que és necessari és necessari perquè són uns equipaments que ja eren urgents quan es van projectar mm -hmm. eh? I, en fi, És a dir, que s'havia de fer la construcció en 4 anys ja fa 8 anys i mig així, i així, encara en estem sí, sí, sí, sí. Encara esperant igual. Mm. Encara estem igual Exacte ja? mm -hmm. I després, en el cas de l'equipament sanitari del cap de casernes, uh -huh. ha servit per repartir el territori els serveis que ja hi havia a la Meridiana. No ha servit per res més. Uh -huh. Però no per ampliar el servei ambulatori que hi ha molta més gent. No, no, que va. És per això han repartit. I llavors hi ha, hi ha un cacau aquí, en aquesta zona de Sant Andreu, perquè és que la gent, no, molta gent no sap a quin ambulatori té d'anar. Els han posat els, els seus metges de capçalera en un altre ambulatori i es tenen desplaçar a l'altra banda de la ciutat. Les urgències de la urgèncieses no funcionen, només funcionen les d'aquest nou cap. Mm. I a més a més, amb més indri, es veu que han privatitzat dues plantes d'aquest ambulatori a laboratoris privats, que dius de, de, de, de prop que és això saps. Mm -hmm. I hi van venir bueno, els equipaments prevs s per, per pendents, que són les còbres sos, agència i gent gran que el Poli Esportiu, el, el Centre Cívic, el Verde de Joceracó, -se, no? uh -huh. sempre pendents d'ells, i pendents de, de, de l'habitatge protegit, i pendents de, de la zona verda, i pendents de del que diuen falta determinar, terminar. Dient, quin equipament anirà aquí? Falta determinar uh -huh. depèn de les necessitats, però si les necessitats no les estem dient nosaltres constantment. Sí. Uh -huh. Què vol dir falta determinar? De, de És que no, no, no s'entén, saps? Bé, aquest any hi haurà eleccions municipals i esperem doncs, que serveixin per desencallar aquest projecte que ja entremant en des de fa molt, molt més temps, també, tam, també hem de dir. Sí, sí, fa mm. molt temps. Jo recordo eh, quan aquest, aquest ajuntament nou, aquest nou mm. regidor, va entrar al, al mandat dara aquest mandat, mm. fa tres anys, i... I mig, doncs la primera cosa que va fer és nosaltres ja teníem una paradeta junt amb els, amb els companys de, de Sant Andreu-Nortramuntana, a la plaça Mossel-Lapés, per explicar a la gent el que passava amb casernes i a més que ja molts anys sense que estigués endavant, i es va, passar, es va venir allà, es va passejar amb el que llavors era el president, els serveis de Sant Andreu, per la zona de casernes, a mirar-s'ho tot, els solars i ara he arribat jo i aquí no preocupeu que això ho arrenjarem, o tirarem endavant i això anirà ràpid, poreu uh -huh. veureu doncs mira, està igual igual que ho van deixar en l'anterior mandat uh -huh. amb una salvatat que els de l'anterior mandat van fer la caserna dels Mossos l'escola Eulàlia Bota que estava en barracons i, i, i el, el centre aquest, l'ambulatori aquest uh -huh. el nou centre sanitari, Vull dir, ho van fer-ho ells, saps? I ja està. Però, però, però de què van? de què van? I això això t'empipa molt. I no, no, no només desencallar el tema casernes, desencallar-ho tot, desencallar el, el, el tema de la maquinista, desencallar el tema del triangle ferroviari, desencallar aquesta llaga que ens han fet aquí a la ciutat, al mig de, de la ciutat del, del nord de Barcelona, que ens tenen desprotegits, ens tenen abandonats. I això no podem tolerar. No podem tolerar un més. Doncs no ho haurem, ho haurem, de, haurem de continuar treballant. Els exigirem, els exigirem moltíssim. I sentirà el nostre alè el seu claquell, segur. Molt bé. Doncs Santi Serra, president de l'Associació de Valls de Sant Andreu de Paloma, moltes, moltíssimes gràcies per connectar-ho amb nosaltres i esperem, doncs, que aquesta, aquest sotrac, aquests anys d'espera de, del planejament de casernes, doncs, es desencalli i que com, doncs es faci alguna cosa, almenys. Perquè de les 12 coses que s'havien de fer, només s'han fet 3, amb la qual cosa esperem que en els propers anys es vagin fent més. Esperem, no en els propers anys, sinó que ja, que sí. sigui ja, ben ràpid. Mm, que s'iniciïn les obres. Molt bé. Moltes gràcies, Santi Serra. A vosaltres, ja ho Bien. sabeu. Tinguin un bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs eh, tal com us dèiem eh, l'associació de veïns de Sant Andreu de Palomar continua treballant després de vuit anys i mig de, per aprovar doncs, definitivament el planejament eh, a les casernes i desencallar eh, aquests vuit anys i mig que porten, que sembla ser que s'ha fet ben poca cosa. Doncs el fem ara mateix una petita pausa, escolteu una mica de música i tornem. Fins ara. I aquells que no hi siguen mai sabran la sa veritat. No podran veure somriures que s'escapen es meu voltant. Aquells que no hi siguen marxaran en voluntat de tornar una altra vegada. I potser no. He lloc per tots els que vulguen seguir d'aquí a allà i aquells que no hi siguen perdran suportos. què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs ja som aquí una altra vegada per parlar amb en Prosper Puig, que és el president de l'Eix Comercial de Sant Andreu. Prosper, molt bon dia i bon any. Hola, bon dia i bon any. Eh? Bon any. Doncs explica'ns, com ha anat aquest Nadal econòmicament als nostres barris? Bueno, jo diria que pel sum que hem pogut fer així ràpid perquè tampoc encara no tenim ben bé tota la informació però sembla ser que ha anat lleugerament millor que els anys anteriors mm. és a dir, sí, ha sigut ja. un any que bueno, s'ha animat la cosa una mica com mm -hmm. que ja ens convenia sí, que ja, sí. ja hem acabat positivament al Nadal sí, sí, sí, jo diria que que, anat, que anat, ja dic, en termes generals ha anat bé ha anat mm -hmm. bé, hi ha hagut una mica més de, de demanda i bueno, penso que que sembla que potser sí que estem veient la llum al final del túnel, ja ho veurem. veurem, ara veurem realment el mm -hmm. gener i el febrer com, com ens deixa. Eh? També les perspectives que hi ha de les abaixes també són bastant bones. Aviam, mm -hmm. la veritat és que, ja et dic, sembla que hi ha un petit repunt, eh? no, no, tampoc podem dir que, que hi ha hagut un moviment expansiu de, de la despesa, eh? vull dir, mm -hmm. un geuger increment, però s'està parlant aquestes xifres que corren per aquí però són sobre el 2%, jo penso que podríem estar més o menys així. Uh -huh. Perquè el comerç de proximitat és un dels uh, diguem, afectats per, la... per les grans superfícies, que és on va parar tothom, no? al final. Bé, bueno, sí, sí. Bueno, dir, això, jo penso que nosaltres mateixos tenim que ser conscients de quin tipus de, de barri volem, no? Vull dir uh -huh. que quan, jo sempre dic que quan fem l'opció de la compra... Eh, decidim exactament a qui volem beneficiar eh? si volem, per això, no, un entorn més social, més proper, més sostenible o realment ens és igual i l'únic que busquem és, és això no? l'oferta per l'oferta ens és igual a qui on van aparar aquests beneficis i, m'entens, clar, jo penso que és molt important moltes vegades pensar que quan fem un acte de compra en el nostre veí no només favorim en aquell, aquell senyor que està venent, sinó que estem favorint aquell treballador que està treballant en aquell comerç aquella cafeteria que hi ha costat el comerç perquè aquell treballador surt a fer el cafè, aquells senyors que fan fotocòpies perquè un moment o altre sortirà aquell senyor a fer una, una acció determinada, és dir que tot això ho tenim que tindrà molt en compte, moltes vegades no. I avui en dia ja no és només qüestió de preu, vull dir que els preus vull dir, són ajustats a tots els llocs i des d'ahí ja estem de rebaixes, amb qual cosa esperem que també els vagin molt bé els comerciants. De... Jo, sí, jo ja dic, la, les expectatives que hi han és que, és que aniran, aniran bastant bé, les rebaixes s'han començat molt fort, s'han començat rebaixes del 50%, cosa que realment és, és contundent, uh -huh. però bueno, això vol dir que, que hi ha producte per fer-ho i que hi ha marges per fer-ho, per tant, uh -huh. bueno, pues, ja, ja està bé hi ha molta gent també que s'ha esperat això, no? que espera les rebaixes per, per, per fer les compres, sé doncs, uh -huh. ja, sí, sí que hi ha estoc, hi, hi, hi ha molta mercaderia per vendre, però doncs, uh -huh. l'opinió general és que les rebaixes d'aquest any aniran bé, sobretot els primers 15 dies que són els que determinen eh, com anirà la rebaixa. Hem de ser positius. Sí, sí, home, aviam, dintre, dintre, positius i realistes, el que no podem uh -huh. fer és enganyar-nos, uh -huh. les coses estan com estan, hi ha dificultats, però jo penso que ha pres consciència la gent, és a dir, la gent que no pot, no pot, i aquí ja pots fer el que vulguis, vull dir que el que no té poder adquisitiu no en té, però sí que hi havia molta gent que es havia retreta en el consum mm. i que podia consumir més. Jo penso que aquest, que aquest Nadal la gent, i aquestes rebaixes penso que seran el mateix, el que pots fer un, un extra el farà. El farà perquè penso que un... ja, ja ens hem habituat a viure amb aquesta incertesa que, que, que ens ha portat aquests últims anys. I doncs l'acronomia ja no és només diners a la butxaca, sinó que de moltes vegades és confiança. Mm. Si, si tenim aquesta idea de confiança, doncs és possible que vagi millor. Doncs tinc la Gemma, que també té alguna pregunta sí. a fer. Sí, molt Hola, bé, Mira, jo et volia preguntar quin tipus de perfil de clientela teniu aquí a l'Eix. Bé, bueno, nosaltres, bàsicament, el nostre 96% de clients és client veí. És mm. a dir, és la gent de... que són els nostres veïns. Eh, nosaltres aquí, ja parlo de Sant Andreu eh, tenim sort que no, no ens ha copejat d'una manera molt, molt, molt forta el que és l'atur, és dir si sí que hi ha gent doncs, que si tenia una paga l'han perdut o, o dels dos podria ser un cas extraordinari que hagin perdut un dels dos la feina però tenim, tenim una classe mitja mitja, que evidentment mm -hmm. la classe mitja ja no és la classe mitja que era fa uns anys és una classe mitja una mica amb, amb, amb, amb el punt d'adquisitiu una mica més baix mm -hmm. però que és el nostre perfil de client un perfil l'entorn més immediat en nosaltres es movem això, com a màxim, pues en un entorn de bon pastor, una mica la part surt de Nou Barris, Sagrera i una mica no sé si arribaria a la Trinitat, dir, que aquest és el nostre comprador més fidel. I les edats? Les edats, mira, justament et diu per la que són a que de la cabalgada i tot això, que torna a venir molta gent jove hi ha moltes parelletes entre 30 i 35 anys amb fills, Jo uh -huh. també es veu en les escoles, no? en els ampes i tot això i penso que hi ha un, això, no? un segment és a dir, a part de la gent gran de tota la vida del barri penso que hi ha hagut un repunt important en aquests anys de, de gent entre, entre aquesta edat 30-35 i que tots tenen crius petits uh -huh. eh, suposo, bueno, això també es veu molt amb les matriculacions de, dels nens a les escoles Uh -huh. eh, i entre els nostres compradors doncs, realment doncs, també, hi, també hi ha aquest tipus d'edat de, de, de, de planxes d'edats que són els nostres compradors segurament més amb alimentació com amb l'altre perquè aquest, aquest tipus de, de consumidor és un consumidor doncs, que fa un altre tipus de compra una mica diferent als seus pares uh -huh. ja no és, aquella compra tan, és una compra per internet és una compra a vegades a gran superfície però sí que té un sí que té un espai en la seva compra que és pel, pel comerç de proximitat uh -huh. uh -huh. d'acord doncs continuarem parlant del comerç en els pròxims dies i et convidem doncs, també a, a, a ser-hi present Sempre ja saps que sempre ens agrada poder col·laborar d'acord, eh? doncs, però espero moltíssimes gràcies vinga, gràcies a bé, molt, Adeu. Bé. Adeu. molt bé, doncs fem una nova pausa i tornem amb més informació, fins ara algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides mentre trafico el meu amor que és polissó de valls i viles caduc als ulls mal temps i fred que l'he somiat amb tu un viatge llarg he robat a un circ sencer tota la màgia per regalar-te he assaltat 200.000 trens per fugir amb tu de matinada i he seguit tots els camins i he traficat amb l'enyorança, amb mil desitjos infinits, sota la pell, la nit descalça. països inversemblants, he despedit amb els curs i fades, s'han apagat mil i una nits darrere l'aigua clara. I no hi ha sol, he segrestat tantes vegades pot morir com néixer del mar, i jo em vull viu i tornaré a buscar-te, que tinc un moment a les mans aquesta nit per regalar-te. Garuc els ulls, mal temps i freds, carés somiats amb tu, un viatge llarg, Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs hem de dir que Sant Andreu de Palomar celebra aquest dissabte els Tres Toms Infernals i diumenge la tradicional sarcavila de Carruatges i Genets. I qui més en sap d'aquest tema doncs és en Quildo Serrano, que porta molts anys treballant amb els Tres Toms. Molt bon dia, com estàs? Sí. Hola, què tal? Doncs explica'ns, uh, com es prepara aquests tres toms per a aquest diumenge? Uh, com cada any, però a diferència de cada any em sembla que aquest diumenge es farà sol i calureta, segons diuen els del temps. M'esperem-ho, sí, sí. Sí, sí. <ríe> <ríe> doncs bé, bé, bé, vull dir, anem, anem fent, ho tenim ja gairebé tot a punt mm -hmm. i, i esperant, doncs, que com cada any uh, surti la gent al carrer, no? M'hum. -hmm. Sí perquè quants anys fa ja que es realitzen aquests Tres tombs a Sant Andreu? Bé, aquests Toms de Sant Andreu que tinguem documentat des de l'any 1924 uh -huh. però anteriorment eh, es feien es feien uh -huh. segur que es feien eh, el que passa que l'entitat, la, la societat els uh -huh. primers estatuts són del 24 i anteriorment no tenim, no tenim documentació perquè es va cremar els arxius de la parròquia i bueno uh -huh. No, no, no hi ha manera de trobar uh -huh. de trobar els inicis. I començaran, com sempre, al carrer de Sant Adrià, no? Sí, sortirem, sortirem de Can Fabra i agafarem el carrer del Segre uh -huh. fins, fins a la plaça Urfila, eh, farem els tombs pel Joan Torres, Gran de Sant Andreu, Sant Adrià, Segre, farem uh -huh. els tres toms d'aquesta manera, després aniran cap al carrer Palomar, a uh -huh. plaça mossèn clapé és gran de Sant Andreu uh, la Rambla uh -huh. pujarem la Rambla, la baixarem i uh, allà al final de la Rambla doncs acabarem uh -huh. i se sap quins carruatges que, que hi haurà al el... janets sí, bé, com, com cada any hi hauran a part del, del nostre carro de carrera uh -huh. el carro gran de capella doncs tindrem suposo que vindran 3 o 4 sí, 4 carros també carregats i aleshores doncs vindran els brecs, carros de pagès en fi jo crec que en total hi hauran unes 50 o 60 peces Déu-n'hi-do no sé. sí, sí, sí. és important això sí, bueno, aviam són jo sempre ho dic, no, que ah. els 3 toms d'aquí Sant Andreu Uh -huh. eh, són els tres noms de Sant Andreu és a dir, tenen la seva, la seva personalitat sempre hem cuidat molt una mica la qualitat de les peces que han vingut amb les persones que, que, que també ho porten no? que vinguin sobretot eh, doncs vestits adequadament adequadament uh -huh. vull dir que si venen vestits de carreters doncs vinguin vestits de carreters que no vagin de qualsevol manera és una cosa que han cuidat molt han cuidat eh, més això que no pas la quantitat no? Uh -huh. D'acord. Doncs, aleshores, eh, a dos quarts d'onze del matí, al no, carrer... No, no, a dos quarts de dotze. Dos quarts de dotze. A dos quarts de dotze, sí, sí. Uh -huh. Sortirem a dos quarts de, de Can Fabra. Molt bé. Doncs, eh, ens vèiem allà. Molt bé. D'acord, doncs, quidem moltíssimes gràcies. A vosaltres. Que vagi val, molt, val, bé. molt bé. Adéu, bon dia. Molt bé. Molt bé, doncs, tornarem a fer una pausa per continuar parlant de cultura... Però abans de dir-vos que eh, continua la campanya de recollida d'arbres de Nadal per reciclar a Sant Andreu, que hi ha diferents punts de recollida i que podeu deixar els vostres arbres ja utilitzats fins al 17 de gener a diferents eh, llocs. En eh, primer lloc tenim la plaça del Taxi, la plaça Orfila, el carrer Gran de Sant Andreu cantonada Ruben Rubén Darío, carrer Gran de Sant Andreu, plaça Comerç, la plaça de l'Assemblea de Catalunya, el carrer Portugal, cantonada en Pagàs, el carrer Rovira i Virgili, cantonada Gran de Sant Andreu, el carrer Acàcies, cantonada Garcilaso i cantonada Maragall, els jardins de Can Fabra, els jardins de la casa Bloc, que es troben al carrer Valentí Lésia, cantonada Aiximenis, a la Vinguda Meridiana, cantonada Garcilaso a costat mar, a la plaça Ferran Reyes del Costat Mar, a la plaça Ferran Reyes del Costat Muntanya, també podeu deixar els vostres arbres de Nadal a la plaça General Muragues, al carrer Lima, cantonada amb sàs i cantonada amb passers de Guayaquil, això seria pel que fa a Baró de bé, pel que fa a la plaça de les Palmeres, també hi ha la plaça de la Trinitat, al carrer de Sant Adrià, cantonada de Gines, la plaça del Congrés Eucarístic, la plaça del doctor Modrego, a la plaça de Ramon Riera... També ja podeu deixar els vostres arbres ja utilitzats al Centre Comercial La Maquinista i havia Via Bar, si no a de Tossal. Aquesta activitat, aquesta campanya de recollida d'arbres de Nadal per reciclar a Sant Andreu és organitzada per l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona. Doncs ara sí, ara fem una pausa i tornem. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem dedicar a l'aparador d'Arts Escèniques amateurs del districte de Sant Andreu arriba ja a la seva dotzena edició. Arriba a la dotzena edició del Ficat al SAT i per parlar-ne doncs, tornem a l'altra banda del fil telefònic al director del SAT, el al Sant Andreu Teatre, l'Òscar Rodríguez. Molt bon dia. Molt bon dia. Com estàs? Com, com comença l'any? Bé, uh, l'any en general al SAT l'hem començat bé. Uh, uh -huh. El món ahir no tant, malauradament, sí. però nosaltres hem començat molt bé. Hem tingut uh, tres dies d'espectacle familiar amb, uh, amb Nit de Reis, que hem omplert cada dia, i després també ara vam tenir aquesta, aquest dia de Reis justament l'escantàbil que vam tornar a omplir, o sigui, bé, bé. Uh -huh. I aquest divendres, doncs ja un, un altre ja. any més amb el Ficat al Uh -huh. en aquest format, a més a més que ja dura 3 mesos perquè abans el fèiem de durar el mes de maig i es feia durar els 4 caps de setmana del mes de maig ara es fa durant 3 mesos 3 caps de setmana cada, els divendres de cada mes uh -huh. i, bueno, i, i millor, per exemple, doncs, l'any passat amb aquesta fórmula vam pujar un, un 45% pràcticament l'assistència la, als espectacles vull dir que pensem que, que és més bo per tothom, respira més Uh, tens més dies entre una cosa i una altra i que uh -huh. és una fórmula més útil per a tothom i comenceu demà a les 9 de la nit precisament amb el Reservoir Dogs, no? Sí senyor, amb un grup de la Trinitat no? uh -huh. sí. amb la Harra Azul amb la Harra Azul, sí, sí <laughs> doncs, eh, ells han fet eh, bàsicament en el fi que eh, hi ha espectacles d'estrena ells aquesta ja l'han representat Uh -huh. però bé, justament per això perquè tothom vol sempre més temps per acabar-ho de preparar i ja ho tenien doncs eh, també comença amb temps de per tant, fins al dia 20 de març més de 9 companyies amateurs al districte, al Sant Andreu Teatre correcte uh -huh. i hem de dir que hi haurà diferents premis no? Uh -huh. Mm -hmm. Això com ho, ho organitzau? Hi ha dos premis. Uh, hi ha un premi pel millor espectacle en general, és a dir el que no fem nosaltres valorant el que és el teatre aficionat en el qual es treballa uh, totes per a uno i per a to i un per a totes. Doncs, uh, volíem valorar uh, el treball col·lectiu i no uh -huh. un premi a interpretació o un premi a direcció o un premi a escenografia o a música. Uh -huh. Aleshores, aquest hi ha dos premis, aquest és un i després és un altre que és el premi especial del jurat, que es pot donar o no et no, sempre es dona normalment, però ú uh -huh. pod ser que estiguéssim perquè aquell jurat eh, que tenim doncs valora que aquella aportació d'aquella companyia doncs cal remarcar-la i cal ressaltar-la. Aleshores, sí, són aquests dos premis, un de millors espectacles, perdó, el primer i segon premi d'això i després el premi especial de, del jurat. I a més hem de dir que al Sant Andreu Teatre els dissabtes us oferirà l'Andrapa Somnis mm -hmm. de Michael Ende, sí. Uh -huh. Ah sí sí, és una versió és una versió lliure d'aparells de, de, de, de persones de les somnis del Michael Lende, uh -huh. és una producció de la Companyia de teatreral al detall uh -huh. que, que bueno, és una companyia que es, es dedica uh -huh. també a compaginar espectacles per adults i espectacles per nens van fer anteriorment una altra que es deia L Yepafils. Uh -huh i té una estètica molt acurada, una música preciosa també amb el grup La Tresca i La Verdesca, que són entre Sant Adrià i Badalona, vull dir que també els tenim a copet, com si <síntim> És una producció molt, molt onídica, molt bonica, eh, que hi ha un vídeo que corre per aquí, eh, que surt molta gent recomanant el que us el farem arribar, eh, a, la, a la Glòria, que <síntim> no el pugueu difondre <síntim> a les unitats. D'acord. Molt bé, doncs Òscar, moltíssimes gràcies i esperem doncs que la gent s'apunti ja a partir de demà, cada divendres a les 9 de la nit, a gaudir d'aquests parados escèniques amateurs de Sant Andreu que ja coneixem tots ja com ha ficat alçat. Molt bé, nosaltres hi ja estarem segurs i que si s'apunten eh, seran molt benvinguts. D'acord, doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. Vinga, que vagi molt bé, adéu, bon dia. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui... I el que som ara mateix una petita pausa. Un altre dia malgastat El temps s'atura al teu costat No em penso que d'aquí sentat Tot allò que un dia em vas prometre Saps que no tinc forces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 Doncs res, 30 segons per acabar el nostre programa d'avui. Donem les gràcies a la gent Hermoso, també als nostres tècnics, el Lucas i al Pau, i dir-vos que la Biblioteca de la Trinitat Vella us ofereix un taller per infants avui dijous a partir de les 5.30 de la tarda. També dir-vos que el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu us ofereix l'exposició fotogràfica al Passebre Vivent Vis per Xavier Malet. Això serà aquesta tarda de 5 de la tarda a 2.45 de la nit. Doncs ho aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.